Kapitola čtyřicátá Duryodenova zatvrzelost, část druhá. Krišna se okamžik zamyslel a řekl. Očividně toužíš po nekonečném spánku hrdiny a budeš ho tedy mít. Vyčkej ještě malou chvíli. Pak se strene masakr, po kterém prahneš. Oh, hlupáku, myslíš si, že se s ničím neprovinil, ale všichni zde znají pravdu. Záviděl si pánovcům jejich blahobyt a spekal se sešakuním, aby Judy porazil v kostkách. Kdo jiný by se dokázal zachovat k manželce svého bratra, tak jako ty k draupadý? Je cnosná, vznešeného původu a vyznačuje se dobrými mravy. Je pánovcům dražší než jejich vlastní životy. Přesto si ji předevšemi kurovci urazil. Krišna Duryodanovi připomněl, jakým způsobem dušá se naoslovil pán důvce, když opouštěli hasty nápůl, a jak se k ním kurovci chovali nepřátelsky, již před hrou v kostky. Prohlašovat se za nevinného je jen důkaz jeho nadotosti a píchy. Krišna s přísným výrazem pokračoval. Jestli jim jejich království nevrátíš dobrovolně, Budeš je muset vrátit, až tě porazí v bitvě. Dopustil se proti pádovcům tolika zločinů a teď si hraješ na nevinného. Starší ti opakovaně přikázali uzavřít mír, ale ty je nebereš na vědomí. Všem včetně tebe prospěje jen mír. To, že se ti to jeví opačně, svědčí o tvém chabém rozumu. Kryšnová řeč přesvědčila dokonce i některé z Duryodanových bratrů. Zvláště dušá Sena začal najednou upřednostňovat mír. Vzpomněl si na mu slíp, že mu vyrve srdce z těla, a oslovil svého staršího bratra. Jsi-li tak pošetilí, že mír dobrovolně neuzavřeš? Kurovci ti spoutají ruce a nohy a předají tě Judy se vyřídil ze síně. A za ním stojí jeho bratrů se všemi ministry. Když byli pryč, Píšma řekl: Kdo pod vlivem hněvu opustí cnost a zisk, ten se brzy potopí do oceánu nesnází. Tomuto princi chybí moudrost a poznání. Má na něho vliv jen hněv a chamtivost. O Janárdeno, myslím, že tomuto rodu kšatriů hrozí záhuba. Protože jeho bratři a ministři ho pošetile následují. Krišna upřel svoji lotosové oči nad Ritaráštru. Je to chyba všech kudovských vůdců. Měli jste do zastavit násilím. O bezhříšní, je na čase, abyste jednali. Poslouchejte, co je ve vašem nejvyšším zájmu. Všichni víte, jak Kamsu, krále božů. A u Grasenova hříšného syna příbuzní zavrhli. Nakonec jsem ho zabil. Díky tomuto jedinému činu se všichni jadovci, Andakové a vryšňovci stali šťastnými. Jeden člověk by měl být obětován ve prospěch rodu, rod ve prospěch města, město ve prospěch státu a země ve prospěch duše. O potomci Bharaty, Až svážete Duriodanu, Karnu, Šakoniho a Dušásanu, uzavřete mír s pánovci, Tak mohou být kšatriové zachránění. To Dritaráštru ještě více znepokojilo. Od Duriodanova narození jeho rádci trvali na tom, aby svého syna zavrhl. Odmítl to. Teď sklízí hořské ovoce svého špatného úsudku. Příliš na svém synovi lpěl a tato příchylnost během let nijak nezeslábla. Duryodana jeho slabosti zneužíval a nebral ho vážně. Zdá se, že Duryodanu zastaví jedině poprava nebo alespoň vězení. To teď Krišna navrhuje. Jak by však mohl o něčem takovém vůbec uvažovat? Spomněl si na gandári. Možná by princ poslechl svoji matku. Rozhodl se jí požádat, aby přišla na schromáždění. O Viduro, jdi a přiveď sem prosím královnu. Pak poruč mému synovi, ať se vrátí. Snad se moudré Gandári podaří přesvědčit ho. Vidura opustil síň a za chvíli vešla Gandári. Služebnice odvedly královnu se zavázanýma očima, na její místo vedle krále. Když se usadila a byla seznámena se situací oslovila dritaráštu. Tvůj syn je plný štíče a chamtivosti. Toto království, které si ničím nezaslouží, získal jen díky tvému požehnání. O králi, přestože víš, že je hříšný, lásky po něho podporuješ. Proto neseš za současnou situaci. Stejnou vinu jako on. Nyní ho bude obtížné zastavit. Když Gandári domluvila, Duriodana se vrátil, rozněvaně přišel síň, lehce se uklonil rodičům a posadil se. Dosud těžce dýchal a měl rudé oči. Gandári promluvila laskavým hlasem. Můj milý synu, Vyslechni si radu, která je míněna jen ve tvůj prospěch. Mým nejdaléhavějším přáním je, abys uzavřel z mír. Následuj rady starších můj synu a ovoce ovocecnosti. Chceš vládnout zemi jen proto, že překypuješ smyslnou žádostivostí a hněvem. Nevíš, že člověk může dosáhnout v životě úspěchu jen překonáním těchto dvou popudů. Je-li ovládán svými smysly, nemůže ovládat království. Zemi si můžeme podrobit jen poté, co překonáme sami sebe. Jinak to není možné. Neovládnuté smysly jsou natolik silné, že dokáží člověka zabít. Tak jako nezvičení koně mohou zabít neskušeného jezce. Blahobyt se vždy drží krále, který ovládá svoje vášně, a po pečlivém uvážení je připraven potrestat zločince. Ten, kdo se podává touze a hněvu, přijde nakonec o všechno. Takový člověk nemůže dospět ani na nebesa. Snaž se tedy ovládnout smysly, protože v tom spočívá největší prospěch, kterého můžeš dosáhnout. Gandári mluvila na základě svého vlastního poznání. Od odchodu pádovců do vyhnanství se začala věnovat Askezi. Cítila vinu za to, jak kurovci urazili draupady a proto se postila a konala neustálé oběti. Prováděla pokání a modlila se, aby její nemravný syn dostal konečně rozum. To se však zdálo být nemožné. Jeho srdce bylo plné chamtivosti a závisti, ale on v sobě tyto vlastnosti nedokázal rozeznat. Královna úpěnlivým hlasem pokračovala. Spojíš-li se snostnými a sebeovládnutými pánovci, můžeš si nadlouho užívat této země. Co získá, až budeš-li s nimi bojovat? Zde je Krišna, který s nepatrným úsilím koná mocné skutky. Je schopen sám zničit všechny krále. Co se tedy stane, až se spojí s Arjunou? Tuto radu jsi slyšel již mnohokrát. Toho, kdo nebere ohled na osoby, již to s nimi myslí dobře, čeká pouze nářek. Jeho nepřátelé se však budou radovat. O dítě, tvůj otec dal pánovcům právoplatný podíl, neboť se obával rozepří. Nyní si užíváš plodů tohoto daru ty. Tito hrdinové si podrobili svět. Polovina království jistě dokáže uspokojit tvoje potřeby. Nepřivolávej zkázu tím, že vyvoláš z spor. Během posledních třinácti let již vytrpěli dost. Vratím, co jim patří a zachraň svět před pohromou. Až se v hněvu střetnou bíšma, dróna, kripa, karna, bímasena, daranžoja a dryšta dumna, všechny bytosti zahynou. Potlač tedy svoji chamtivost a jednej moudře. Tak zní moje rada, milé dítě. Důr se si odfrkl. To vše již v minulosti slyšel. Všichni chválili pánovce a jemu spílali. Zřejmě nebylo nic, čím by je mohl přesvědčit o opaku. Když viděl, že jeho matka skončila, opět opustil síň. Byl čas jednat. Šel přímo do senova paláce. Jeho bratr tam seděl s Karnou a Šakunim. Rozněvaně se plátil do stehna a řekl jim. Zdá se, že Krišno ovlivňuje mysl všech přítomných ve prospěch pán Důvcu. Vybízí krále, aby nás dal uvěznit. To mi dělá starosti. Krišna hovoří velmi přesvědčivě. Duryodhana pohledl na dušásanu. Krišna v síni dokonce připravil o rozumí tebe. Dušásana vypadala za zatímco jeho starší bratr pokračoval. Musíme rychle provést náš plán, zajmout Krišnu. Zmocníme se ho a spoutáme, tak jako višnu zajalbali ho. Až se o jeho zajetí doslechnou pánovci, ztratí odvahu i sílu k boji, tak jako hadí s vylomenými zuby. Proveďme to rychle, než jim ten stařec opět vše daruje. Dušá sana a šakuny souhlasily, ale karna si nebyl jist. Nevěřím, že se nám podaří Kéšovu zajmout o králi chceš se o to pokusit? Pomohu, jak jen budu moci, ale pochybuji, že ho můžeme přemoci. Na rozdíl od Durjodany Karna necítil vůči Krišnovi hněv ale vážil si ho jako vznešeného bojovníka. Krišna zabil mnoho mocných válečníků. Podle Rishiju je inkarnací původní nejvyšší osoby. Karna tomu věřil. Ke spěknutí s cílem zajmout Krišnu se přidal jen z přátelství k Duryodanovi. Měl však pramalou víru v úspěch. Duryodana se pochybnostem svého přítele vysmál. Krišna nebude na náš zákrok připraven. Přišel neozbrojen a boj nečeká. Můžeme ho zaskočit, nechat ho spoutat a odvést dříve, než si vůbec uvědomí, co se děje. Princ o svém plánu nepochyboval. Může sice zklamat, ale nemá co ztratit. Svoje otevřené nepřátelství vůči pánovcům již vyhlásil. Boj mohl klidně začít okamžitě. A kdyby se podařilo zajmout Krišnu, vyhlídky by se dramaticky změnily v jeho prospěch. Se stále nejistým karnou pak odešel zařídit vše potřebné. V síni Sátjaky pozorně sledoval Duryodanu. Všiml si, že když princ odešel, vzdálili si i někteří klíčoví kurovští vůdci. Bylo zřejmé, že Duryodana má něco za lubem. Sátjaky věděl, že již dal na jeho svůj záměr zajmout Krišnu. Zdálo se, že se o to pokusí. Sátjaky se naklonil ke Krišnovi a zašeptal. Myslím si, že se tě nyní Duryodana pokusí zajmout. Odvedl sebou ze síně skupinu vojáků. Jsem si jist, že se tě pokusí připravit o život. O, Kéšavo, ten hříšník ztratil veškerý pojem o tom, co je slušné chování. Krišna se usmál a sátek ho uklidnil. Neboj se, můj příteli. Ani všichni králové na zemi dohromady by mě nedokázali zajmout. Promluv k Dritteráštrovi a zjistit, co se má podle něho udělat. Sát jak oslovil starého krále. Zdá se, že tvůj pořetilý syn chce splnit svoji výhrušku, že zajme máhavu. Ovudce lidí. On a jeho zlotřilí ráci se pod vlivem touhy a hněvu pokoušejí o něco nesmírně opovržení hodného. Přesto nemohou uspět o nic více než děti, které chtějí chytit plameny ohně. Vidura také spozoroval Duryodanovi záměry. Vstal ze svého sedadla a řekl. O králi, čas tvých synů se nachýlil. Připravují se na nemožné. Už jen pomyslet na to je nadmíru hříšné. Až se postaví proti Kryšnovi, zahynou jako červy spadnuvší do ohně. Pošle je všechny do sídla jamarádži, tak jako lev zabíjí stádo ovcí. Krišna se rozesmál. Ať se o to pokusí. Možná je to způsob, jak tento problém vyřešit. Ale neboj se. Neudělám nic, za co bych mohl být odsuzován. I když bych je mohl všechny na místě zabít, neudělám to. V každém případě je již zabili jejich vlastní hříšné touhy. Závistivé prahnutí po judištirově bohatství je oslabilo a čeká je blízký konec. O králi, nech dur volné ruce, ať udělá, po čem touží. Když Krišna domluvil, dvorem zahřměl dritaráštru v Přivejte sem i hned mého hříšného syna a s ním i jeho ministry. Znovu se ho pokusím uvést na cestu spravedlnosti. Duryodanu přivedli zpátky do síně. Vešel s karnou a dušásanou v těsném závěsu. Opět přešel síň a zaujal svoje místo. Dritaráštra plál hněvem. O, ty nejhorší ze všech hříšníků nelidského chování! Podporovaný jen lidmi zanedbatelných činů, chystáš se spáchat příliš závažný a nade všechny meze ohávný čin. Toužíš se zmocnit krišny s očima, stejně tak jako dítě, které chce polapit měsíc. Všichnicnostní lidé tě odsoudí. Nemůže se ti to podařit. Ani bohové by kéšavu nedokázali uvěznit. Pusť svoje nesmyslné představy z hlavy, ty hlupáku, a okamžitě se vzpamatuj. Durjoda nakypěl hněvem, ale neřekl nic. Již přikázal svým lidem, aby vstoupili do síně, jakmile se Krišna zvedne k odchodu. Všichni ostatní se mohou jedovce bát, ale jeho se to netýká. Princ vrhl pohled na Krišnu, který tam uvolněně seděl a usmíval se. Brzy se všichni stanou svědky jeho moci. Vidura si jasně vybavoval, jak kurovci zneuctili draupadí a tak neuhl snést pomyšlení na to, že by s Krišnou měli ve stejné síni zacházet podobně. Ve snaze ještě naposledy ovlivnit Durjodanu opět promluvil. O potomku Báraty, poslouchej, ještě jednou ti připomínám množství démonů, kteří se snažili Krišnu přemoci a neuspěli. Nesmírně mocný Naraka, syn samotné bohyně země, žil tisíce let obkopen svým obrovským bojskem. Krišna ho snadno zabil. Stejný osud potkal pětihlavého muru, který zbuzoval strach i v srdcích bohů. Krišna jako dítě zabil půtanu a zlé čaroděje Arištu a Dénuku. V sedmi letech jednou rukou zdvihl kopec Govardem. Vidura výjmenoval různé další asury a krále, které Krišna porazil. Nakonec řekl. Krišna je tím, kdo vše koná. Je příčinou všech příčin. Od něho pocházejí veškerá moc a vznešenost. Dokáže cokoliv bez sebe menší námahy. O, Duryodano, vůbec Govindu neznáš. Jeho moci se nic nevyrovná a promění tebe i tvé stoupence v popel. Snaha zajmout ho je směšná. Krišna pohlédl na Duryodano. O kurjovče, pošetile si myslíš, že jsem sám a bezbraný. O člověčem dlého rozumu. Pohleď, teď ti ukážu pravdu. Jsou zde všichni pádovci, vryšňovci a andakové. Jsou tu i všichni bohové, ádityové, rudrové, vasové a vznešení ryšilové. Duryodana už více nesnesl. Vyskočil a ukázal na kryšnu. I hned se ochopte! Jeho vojáci začali okamžitě ze všech vchodů vbíhat do síně a s meči a luky připravenými k boji obstoupili Krišnu. Krišna se rozesmál a v tom okamžiku jeho tělo zazářilo jako blesk. Začal se zvětšovat a vystupovali z něho různí bohové. Brahma vystoupil z jeho čela a Shiva z jeho hrudi. Pálové spočívali na jeho pažích a z jeho úst se zjevil Agni. Potom se objevili Indra, Marutové a zástupy Gandharvů, Jakšu a Rákšasu. Z jeho očí vystoupili Balaráma a Arjuna a postavili se po jeho levém a pravém boku. Za ním stál Judištera, býma a dvojčata, a za nimi pak Vrišňovci a Andakové vedení Pradounou. Objevili se Krišnovi jasně zářící zbraně Ký a Disk. Z jeho těla vycházelo světlo, jiskry a oblaka kouře. Pohled to byl příliš děsivý a téměř všichni ve schromáždění zavřeli oči. Jen bíšma, Drona, vidura a sanžoja byli schopni na kryšnu hledět, když projevil svoji vesmírnou podobu. Hleděli na něho také ryšiové a se sepětýma rukama se modlili. Oblohou zněly nebeské bubny a do síně padal déšť nebeských květin. Sanjaya popsal výjev v Dritaráštrovi, který řekl. O, Kryšno, neustále činíš pro svět dobro. Proto je správné, abys mě požehnal očima a já jsem mohl tvoji podobu spatřit. O, nejlepší z jadovců, modlím se o zdrak, jímž bych tě viděl. O, vůdce kudovců, Nech tvoje oči prohlédnou, odpověděl Krišna. A driteráš ho okamžitě spatřil stát ve velké síni. Viděl také početné bohy přistupující ke Krišnovi a uctívající jeho véckými mantrami. Venku se proháněl prudký vítr. V oceánu se zdvihaly obrovské vlny a oblohou se rozléhaly údery hromu. Země se třásla. Sín zachvátil zmatek. Krišna skryl svoji mystickou podobu a přijal opět dvou rukou. Se svolením ryšiů opustil sín a držel přitom za ruce sátjak jeho krytavarmu. Žasnoucí ryšiové v s náradou vstali ze svých sedadel a zmizeli. Dritaráštro opět oslepl a v tichém úžasu se posadil. Když Krišna odešel, Kurovci šli za ním se sepjatýma rukama jako bohové následující Indru. Jen Duryodana a jeho ministři zůstali sedět. Byli ohromeni a nedokázali nic udělat ani říci. Jejich plán zajmout Krišnu vyšel na prázdno. Venku přecíní všechny přírodní pohromy ustaly a válmírný větřík. Krišna nasedl do svého kočáru a připravil se k odjezdu. Když seděl na svém zlatém kočáře, pokrytém bílými tygřími kožešinami, vyšel ze síně Dritaráštra. Veden vidurou přistoupil ke Krišnovi a řekl. Viděl jsi, jaký mám vliv na svoje syny, o Janárdeno. Viděl si vše a nic ti nezůstalo skryto. Není na místě mě vynit, o Keshavo, neboť si přeji pouze mír. Nemám vůči pánovcům žádné hříšné úmysly. Slyšel si mě mluvit k Danovi i jeho odpověď. Udělala jsem vše, co bylo v mých silách. Dritarážtru obklopovali kurouští stařešinové. Krišna na všechny přelétl pohledem a řekl: Vy jste byli také svědky všeho, jak ten nekulturní člověk odešel právě když dostával pokyny sledující jeho dobro. Slyšeli jste rovněž vládce země prohlásit, že je bezmocný. S vaším svolením se nyní vrátím k Udyštyrovi. Krišna usedl do kočáru se sátěkem a krytavarmou, s každým po jednom boku. Dá ruka pobídl koně a kočár se rozjel. Kurovci sledovali jeho jízdu po široké ulici, obklopené ze všech stran jásajícími zástupy občanů. Krišna přikázal Dárukovi, ať ho zaveze zpět do Vidurova domu. Chtěl si před odjezdem do Vyráty ještě jednou promluvit s Kuntí. Krišna přišel se sát jakým za svojí tetou, dotkl se jejich nohou a vylíčil jí, co se stalo ve schromáždění. Kuntí to nepřekvapilo. Nečekala, že bude Duryodana naslouchat. Ze strachu, že judyštera by mohl být příliš smířlivý, požádala Krišnu, aby ho vybíl k boji. Věděla, že nebude mít chuť bojovat se svými příbuznými a staršími jen proto, aby získal království. Jako kšatrijská princezna, Kuntý věděla, jak by se měli bojovníci zachovat. Nějakou dobu hovořila s Krišnou, uváděla pravidla a objasňovala, že válka je pro Judištyru jediné správné řešení. Její synové by o tom neměli vůbec pochybovat. Když Krišnovi připomněla prorocké hlasy, které jejím synům při jejich zrození předpověděli velké věci, pravila. Nechce vyplní věštba Bohu. O Krišno, moji synové teď musí naplnit svůj osud a získat vládu nad zemí. Mírovými prostředky toho nedosáhnou. Draupatina čest také nemůže být obnovena, nebudou-li bojovat. To je pro mě ten nejpřesvědčivější důvod k válce. Musí pomstit svoji manželku. Tohoto závazku se nezbavili. Nedokázali ji uchránit v hřížném schromáždění během hry v kostky a nyní musí tuto nespravedlnost napravit. Kuntý se uklonila a rukama se dotkla Krišnových nohou. Pak se opět postavila a na rozloučnou řekla. Okéšavo, řekni mým synům, že se mám dobře. Nyní se vydej na svoji příznivou cestu. Krišna vstal k odchodu, uctivě svoji tetu obešel, rozloučil se s ní a vyšel z pokoje. Venku potkal Bíšmu a ostatní kurovské vůdce, kteří čekali, aby ho mohli vyprovodit. Krišna se jim poklonil, s každým se rozloučil a usedl se sátěk jim do kočáru. Pak z hasty odjeli. Kurovci se dívali, jak kočár vyrazil k jižní bráně. Krišnovi koně pobízení dárukou, jako by vyskakovali až do nebes. Když Krišna po chvíli zmizel kurovským vůdcům z dohledu, otočili se a zamířili ke královu paláci. Krišnovo poselství míru neuspělo. Válka je jistá.